I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om fotografen Andreas Hormann som har et stærkt fokus på autenticitet, nærvær og æstetik. I portføljen finder man blandt andet kunder som Koloplast, Novo Nordisk og Christian Hansen. Vi zoomer også ind på Andreas' rejse, hvor passionen for det visuelle blev vækket i løbet af årene som snowboardentusiast i Norge. Men vi taler også om nogle af han nok mest ikoniske billeder af Mads Mikkelsen, Jørgen Let og Nikolaj Likos. Og når du lytter til historien bag dem, så hører du med det samme, at gode billeder ikke bare er en tilfældighed. Men hvad gør man lige, når man kun har 10 minutter med en af Danmarks få verdensstjerner? og nægter at gå på kompromis med kvaliteten. Det får du svar på senere i denne episode. Andreas fortæller også om dengang, han fik den unikke mulighed for at tage billeder til forsiden af Euroman, men som ikke helt endte med det, han havde regnet med. Jeg fortæller gud og hvad mand i mit, i, i mit netværk, at nu skal jeg lave de her forsider og tage ud og fotografere. Jeg tror, det er en uge før bladet kommer ud, så snakker jeg så med artdirektøren på Euroman. Han siger, jo, Andreas, vi øh, har valgt ikke at gå med de billeder, som forside alligevel, fordi øh, vi tør ikke. Til sidst får du at vide, hvorfor det er afgørende for Andreas' personlige brand, at turde sige nej, og hvordan det har været at åbne et galleri på den anden side af corona med hans bedre halvdel. Ellers har jeg ikke så meget energi, at en dansk iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Andreas, ordet er dit. Jamen, jeg hedder jo Andreas og er fotograf, og jeg har haft min, min egen virksomhed snart her ni år. Øhm, og jeg fotograferer øh, hovedsageligt mennesker øhm, og har gjort det for mange af de største magasiner i Danmark og har også øh, flere udenlandske magasiner, jeg har fotograferet for. Og så har jeg også øh, mit kommersielle virke med nogle af de største virksomheder i Danmark. og hjælper med at lave nogle øh, interessante billeder. Ja, det, det er jo en meget høflig underspilling her, men det kan vi jo komme lidt mere ind til, fordi det, det lægger jo lidt til inden vi, vi tændte for mikrofonen her, så talte vi lidt om, om, om det, du har præsteret, og det du har opnået, det du har skabt, og det er jo, det er jo ganske imponerende, så det kommer vi lidt ind på. Og udover at være aktiv og, og meget brugt fotograf i ind- og udlandet, så, så har du også skabt et galeri sammen med din hustru. Jamen, øh, vi flyttede til Silkeborg lige før corona ramte, og øh, så fik vi et barn under corona, og øh, hun er egentlig oprindelig øh, sygeplejerske, men øh, al den her tid og de her spørgsmål omkring, øh, hvad vi vil, øh, og hun samlede kreativt i hendes arbejde, så blev vi enige om, at øh, at starte et kunne være, være sindssygt fedt. Det vil give os nogle muligheder for os at tage styring på vores liv af, at vi begge to er selvstændige, det har selvfølgelig også sin udfordringer at være to selvstændige. Det er jo ikke bare lutt og lavkage, og det tager tid at bygge noget op, og det, det ved vi også godt. Men øh, det har været sindssygt interessant og sindssygt givende og fantastisk at have den mulighed at starte det, det op sammen. Og det hedder øh, Galerie Loura L O U, velrum ja. R Lura, og ligger i Silkeborg. Det ligger i Silkeborg. Og der udstiller i hvad? Jamen der udstiller vi øh, kunst. Altså jeg har mit fotokunst. Øh, det har jeg lige fået snedet med ind. <laughs> øhm, og så øh, har vi keramik og malerier og papirkunst. Og, og skiftende udstillinger. Og skiftende jeg, udstillinger, ja, ja. og har egentlig lige så meget fokus. Altså vores webshop er, er måske næsten endnu vigtigere end den fysiske butik. Altså vi har, vi har ekstremt mange kunder fra København og fra Thy, altså hele Danmark jo. Men samspillet mellem det fysiske galleri og et online galleri er sindssygt givende. Og ne, nu nævner du lige ty, og vi skal jo lidt omkring både ty og Struer, hvor du jo er fra, ja. øh, inden du var ude i verden og via København, og, og så ender du og I op øh, i, i Silkeborg. Ja. Øh, man har jo stadig dit hele verden som din arbejdsplads. Ja. Jamen, altså Silkeborg er egentlig bare et øh, øh, og hvor, hvor vi som familie bor, og selvfølgelig har vores galeri, ja. hvor jeg også har min kontorplads, men min arbejdsplads er, er hele verden hvad er du mest stolt af, og hvad er du mest kendt for? Ja, det var et godt spørgsmål. Det jeg er mest stolt af, det er egentlig at her hertil, hvor jeg er nu. Fordi jeg havde, der gik selvstændigt der for de ni år siden, der satte jeg mig et femårsmål og et tiårsmål. Et femårsmål om at leve af at være fotograf, Andreas Hormand. Og med det skal forstås, at jeg vil leve af, at folk de bookede mig til at tage mine billeder på den måde, som jeg synes, billeder skal tages. Stadig i et samarbejde med nogle kreative, det er ikke, det er ikke på den måde. Men øh, jeg skulle ikke leve af at få, få opgaver af noget, jeg ikke kunne se mig selv i. Og mit 10-årsmål var, og er i princippet stadig, ikke noget 10 år nu og have meget mere projektorienteret arbejde. Altså at lave fotobøger, øh, større projekter for virksomheder, som, som går i dybden måske på en anden måde. Ja. En, et, en enkelt dags øh, foto kan gøre. Hvad er jeg mest kendt for? Jamen, altså, øh, jeg har taget øh, billeder af forskellige kendte mennesker, som øh, Mads Mikkelsen, øh, Lars Ulrich, Bjarke Engels, Jørgen Lett, øh, Jonas Vinggaard, øh, Margrethe Vester. Ja, der er mange. <laughs> men, men jeg vil nok sige, at øh, et af de billeder, som er blevet sådan ret ikoniske og som folk husker, og folk har set, det er blandt andet min forsæde, jeg lavede med Mads Mikkelsen fra Scandinavian Traveller, som er SAS' eget magasin. Ja. Øhm, blandt andet fordi det er, altså det er et meget læst magasin, fordi Mads, han, altså det er et billede, der er blevet brugt, men nok også fordi, jeg lavede et den post nu her, som, øhm, hvor jeg forklarede historien omkring, at jeg øh, faktisk kun havde 10 minutter med ham, men øhm, som alt andet, jeg stort set arbejder med, så går jeg ikke på kompromis, bare fordi der bliver sat en ramme, der hedder 10 minutter. Jeg vil stadig lave det fedeste billede af Mads Mikkelsen. Øhm, og det kræver en masse forberedelse. Jeg forberedte mig ned til hver sekund, stort set, og havde en klar køreplan, og havde sat alle mulige scenarier for, hvad der kunne gå galt, så jeg vidste, hvilken vej jeg så skulle gå. Så øhm, det lykkedes mig på 10 minutter at lave en forside og fem forskellige billeder. Og den historie fortalte jeg så på LinkedIn, og den er nu så blevet vist. 550.000 gange, tror jeg. Bare det post Bare det omkring post. historien bag det her billede. Ja. Og netop det her, du, han er jo en megastjerne, en verdensstjerne, ja. øh, her Mikkelsen nu, eller har været det nogle år. Og det vil sige, du får du får så denne opgave fra SAS-magasinet, at du skal tage et billede af ham. Du har 10 minutter, det vil sige, han dukker op. Hvorfor han dukker op og går ind, så har du 10 minutter til at skyde det her billede. Ja. Og, og dem er, Mær, som har en lille smule erfaring med, har set fotografer og arbejde, eller har prøvet at få taget nogle billeder, ved, så tænker jeg, vi skal bare ind og have taget et billede. Fire timer senere, så har man ikke engang fået så taget et billede, der kan bruges til noget endnu, for Nej. der så er der lige det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Ikke? Og så, så får man lidt under huden, at det ikke bare lige, ja. hvordan i alverden kunne du tage, og i øvrigt, det er sindssygt gode billede, mm -hmm. <laughs> synes jeg også selv, hvordan kunne du tage det på de 10 minutter? Altså, jamen det, det, det, det vil med det billede, det, det er to minutter. Og så, så havde vi ligesom klappet det af, og så det videre til de næste billeder. Altså, det var ikke engang, det var ikke engang 10 minutter kun til det ene billede. Det var, jeg brugte to minutter, så kunne jeg ligesom se, at jeg havde det billede der, og det var jeg tilfreds med, og så gik vi videre. Vil den altså gå forud for det, altså for at du kan gøre det på to minutter? Ja, altså, øhm, det ville er, at jeg ligesom har fået at, vide, at vi skulle være på Dangleterre. Og vi skulle være en suite, og jeg ville få de der 10 minutter med ham. Så, men jeg kunne ikke få at vide, hvilken suite vi skulle være i. så jeg sidder op til, fordi jeg, for at vide, at jeg kan komme ned dagen før og ligesom se, hvor vi skal fotografere. Og så øh, sidder jeg og kigger samtlige sweeter igennem på deres hjemmeside. Lægger planer for hver enkelt suite, så jeg ved, hvad er der er der muligheder. Du vil simpelthen på deres website og suite for suite. <laughs> okay. øh, fordi jeg skulle vide, hvad, hvad mulighederne var. Og jeg, jeg ved, at jeg ligesom, når det er, at man har begrænset tid, så skal man sætte nogle rammer for sig selv, man kan styre. Så derfor vidste jeg vel, at tage billeder på en blå baggrund. Øh, og jeg vidste, at jeg ville have, have, have et forholdsvis simpelt lyset op med. Men så var jeg ikke afhængig af, om solen skinnede, eller om det var overskyet, eller eller andet. Jeg vidste, jeg kunne ligesom styre 100% det. Så det kunne jeg have klargjort. Og så tænkte jeg, så kommer jeg i to-tre timer før, og går det hele igennem med min assistent, og vi prøver alt dag, Så når massen kommer ind i suiten. så får, kommer jeg så ned dagen før, og mødes med presseansvarlige for Disney, som er ligesom dem, der holder den her pressedag, Og de sådan lidt... Nej, nej, altså... Du, du har 10 minutter med Mads Mikkelsen, hvor du skal vente udenfor. Og så må du komme ind, fordi vi har en anden fotograf, der skal tage nogle billeder, som de officielle Disney-billeder, og han skal lige pakke ned og sådan noget. Så jeg tror ikke, du skal eje med, at du kan stille noget op. Så er jeg bare sådan... Det, det, det nægter jeg simpelthen. Altså, det, selv den her simple lyssætning. Selv den selv. Altså, jeg vil ikke have mulighed for... Altså, altså de 10 minutter, jeg havde,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 Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkommende betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så borholderne kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Ementi er den nye spiller på markedet for gentagende betalinger, og her får du en top -tune platform med blandt andet. Automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget inkassoservice og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, mobile pay og så videre. Hos Cimenti er de første 3 måneder helt gratis og herefter betaler du kun 1 kr 95 øre per betaling samt kun 249 kr per måned i abonnement. Har du en leasingfirma eller et kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk E-M-E-N-T-I .dk. E -m -e -n -t -i .dk. Jeg skal lige snakke med nogen fra Dangletager. Så går jeg ned og spørger dem, om jeg må have lov til at komme god tid og stille mit øh, mikrostudie. så tænker jeg, at jeg kunne, kunne lave op på gangen. Så det masser han så træder ud af døren, så vil jeg kunne trække et et, et baggrund ud på, på en meters bredde, og så må vi kunne lave det ude på gangen, mens fotografen går ud fra, fra Sweden af. De er heldigvis meget søde på til og det får jeg så lov til. Så øh, hjem og læg planen, og hjem og skære en baggrund til, og hjem og gennemgå nu, at planen er, at vi skal stå på en gang og vente. Træk til det her baggrund for, fordi vi kan jo ikke spærre en gang, indtil massen bare kommer ud. Så det gør vi. Mads kommer ud, og så har jeg selvfølgelig lavet en klar plan for, hvad for en slags billede, jeg vil lave. Det, man kalder et moodboard. Det viser jeg Mads, og han synes, det lyder fedt. Og, jeg nødt... og han vil gerne chat hvilket er ekstremt dejligt, fordi det er jo der, man bygger relationer op, men det, det er også begrænset så, så han kommer ud af det her, ind altså, i det her mikrostudiet, mobilstudiet, du har bygget op. Ja. Og det er jo dejligt, at han ja. har til at snakke ved chat men det er den det chit-chatteri går jo så ud over, det, hvor du skal sætte. Det du skal både det. sætte op, chit så, så jeg har travlt med at ligesom guide ham ind foran mig, imens vi snakker. Ja. Fordi jeg har jo hele tiden et ur, der tæller ned af, og så bare begynder at fotografere, imens vi snakker. Og det gør jeg meget, det her med at snakke og fotografere, netop for folk, de ikke skal tænke Vent, over det. så for ham helt i. Ja. <laughs> og så siger jeg, at jeg havde den her idé. Nå ja, du havde idéen med hånden, lad os bare lige prøve, og så guider jeg ham til det, og så kan jeg bare mærke, Godt, der er den. Fordi du er nødt til, du kan ikke, når du har så lidt tid, du kan ikke stå og skyde, skyde, skyde, skyde, skyde, fordi det, så kan du ikke lave andet end ja. det ene slags billede. Og så vil jeg have 10 eller fem forskellige billeder i serien med samme baggrund, og det, det synes jeg ikke er interessant. Så da jeg ligesom kan se, og jeg har sådan, folk de spørger mig tit, hvordan ved du, den er der? Jamen, det kan jeg mærke. Det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Så du kan du kan mærke det, du, det er ikke bare fordi den du ser den her er på kamera. Du kan godt også mærke det simpelthen. Nej, fordi øh, altså jo, jeg kører lige hurtigt billederne igennem ja. og ser, jo, det er der, den, som jeg ligesom føler. Så sagde, at vi har den videre. Så spørger jeg min assistent hvor lang tid vi er tilbage? Vi har 7 minutter og 30 sekunder. Fint. Så går vi ind og laver det her ind i suiten, hvor du står her eller til at gøre det og det og det. Og så, og så gik jeg så ind til mål. Så man. gik vi ind i suiten, så var den anden fotograf så heldigvis kommet ud, og så tog vi et par billeder der ude på altanen Og ja. Yeah. Jeg var færdig, da det var gået 9 minutter og 50 sekunder, tror jeg, min assistent sagde. Og er det et af de bedste billeder, du nogensinde har taget, synes du? Ja, altså det, det synes jeg egentlig, det er. Øh, men, men, men ja, ud fra forudsætningerne af det, synes jeg, øh, det er jo klart, at det, som jeg altid prøver, det er at komme et lag dybere. Jeg prøver at skralde lag af, af personer, for at man ligesom kan mærke. Her visste jeg godt, at jeg skulle skabe en stemning. Fordi det er netop svært på 10 minutter at komme ind under huden på et menneske. Altså, masser af han var sikker på, at vi havde spillet håndbold mod hinanden og kendt hinanden. Det må du ligesom forklare ham, at det var ret sikker på, at vi ikke gjorde. Øhm, så han er det helt stille og roligt på jorden, jamen, altså, og så kan vi snakke. Og det kan jeg sige med stort set alle, jeg har mødt af de største stjerner. Altså, de er altså fuldstændig ned Det er altid deres manager og sådan noget. Og det er jo klart, at de skal jo også passe på deres folk, men jeg har ikke rigtig haft nogen dårlige oplevelser. Så øh, jeg ja, var fuldstændig nede på jorden. Så så, 9 minutter og er der noget efter, så har du både taget det, på skulle, ja. og taget nogle ekstra billeder i Sweden ud på, på balkonen ja. men, og så videre. Men det, er jo netop, det kommer jo netop af de minimum 10 timers forberedelse der lå forud. Fordi der var, der var ikke noget i det der, der var, øh, der var tilfældigt. Øh, men samtidig havde jeg den største ro, fordi jeg vidste 100% hvad jeg skulle. Jeg havde en, min assistent, der ligesom havde styr på alt, hvad der hed tid, så jeg kunne være 110% nærværende. Fordi når du arbejder med mennesker generelt, bare når du arbejder, synes jeg er kreativt, og faktisk også om du fotograferer øh, arkitektur eller natur, så handler det om at være nærværende. Fordi det er der, du, du ser de små nuancer. der er også der, du skaber de små nuancer med de mennesker, du er sammen med. Og det er det, der, synes jeg, gør især fotografiet ekstremt interessant og personfotografiet. Man siger jo, at repetition is the mother of all skills, men her der, der taler vi altså forberedelse-preparation. Ja. Og, og jeg hørte engang en sige, at, at held, det var, når forberedelse møder mulighed. Ja. Og jeg tænker på, at nogen vil kalde det her et lucky shot, men jeg, mm. med alt det, bliver fortalt, så tænker jeg, at det må nok den anden, der handler om, at din enorme forberedelse, i forhold til den mulighed, der bød sig, gjorde, at du fik det her fantastiske billede, eller flere, men lige det, vi taler om her. Ja, fordi altså det, og det, det mærker jeg også. Altså, jeg har en anden historie med Nicolai Likos. Øh, jeg skulle fotografere for et, for et dansk magasin. Der havde jeg så noget længere tid. Der havde vi, ja, vi havde øh, halvanden time med ham. Det, jeg gør altid det. Altså, jeg ved ekstremt meget om Nicolai Likos i forvejen. Men jeg kan godt møde op, og så kan jeg snakke mere om alt det, eller andet andre snakker mere omkring. Og det er det, der sker lige nu, højst sandsynligt, eller den film, han nu er aktuel i. I stedet for, så gøre det, jeg prøvede at finde gamle artikler for at se, om der var noget med noget dybt, eller noget andet, han havde snakket om. Og der havde læst en artikel for Ud at Se, der jeg, jeg tror, den var syv år gammel på det tidspunkt, og som var sindssygt interessant. Den læste jeg godt igennem, og læste også nogle andre artikler. Og da jeg møder ham, altså han er ekstremt professionel, og ekstrem, altså, altså der, var ikke, der var ikke nogen problemer der, men jeg følte en eller anden form for distance i, i, i de billeder, jeg lavede. Jeg følte, ikke, jeg følte ikke, at jeg var derinde, hvor jeg kunne mærke ham der er vi lidt flere mennesker omkring, for der er jo en journalist og en stylist og sådan noget. Så går vi fra A til B, altså fra, ja, eller fra A til B, vi går fra et, en location til en anden location, og der har jeg ham lige på thomas hånd, og så spørger jeg så ind til noget fra artiklen heraf, fordi jeg synes, det var interessant, og sådan sådan, det er alligevel en gammel artikel. Jamen, det er en for ud at se, jeg har læst. Nå, kæft man du, du fandt mig velforberedt. Så der det er jeg altid, fordi du afsætter tid, og jeg har et mål, og det er at lave de fedeste billeder, der bliver af dig. Og lige der, der havde jeg ham. Fuldstændig. Altså, min hulehånd, det lyder forkert, men, men jeg kunne bare mærke, at han gav, gav utrolig meget slip. Ja. Fordi han kunne mærke, at jeg havde valgt at investere ekstra tid. For mig var det ikke bare at møde op til, til, til, til er det, en ting. Hvad det, gør der? du, når ind til ham? Er det så, at han slapper af? Er det det der ubevidste? Han slapper af? Han bliver sig selv? Er det, hvad er det, der du får så for frem med det her? Jamen, jeg, jeg, jeg tror det, det er selvfølgelig, at jeg har sådan en naturlig ro over mig. Men det har jeg kun, fordi jeg også er velforberedt. Fordi ellers så vil jeg stå og kigge alle andre steder hen og tænke, hvad er det næste billede, hvad er det næste billede, hvad er det næste billede. Når jeg har den her plan, så kan jeg være 100% til stede og kigge de mennesker i øjnene, der er over for mig. Så de, de kan mærke mig, at jeg er rolig, men de kan også mærke, at jeg tør sætte noget på spil omkring mig selv, så tør de også. Fordi de fleste mennesker er forfængelige, om de vil det eller ej, og det ligger de ligesom i hænderne på mig. Derfor er det jo vigtigt, at de har tiltroen til, når jeg siger et eller andet, og vil have dem til at gøre noget, at de så også tror på, at det er for, for deres eget bedste. Jeg tænker, at det handler også enormt om tillid, måske. Ja. Altså, det her, hvis, de, hvis de har tillid til dig, så giver de dig det her, man ikke rigtig kan holde i hænderne. Ja. Det der, den udefinerbare... Fordi tilliden gør vel, at de slapper af, eller åbner op, eller viser Nemlig. noget, de ellers ikke vil vise. Ja, Jamen, du, du er fuldstændig rigtigt. Okay. Altså, det handler 100% om tillid. Og det her med at være til stede, det lyder som om, du har læst uh, Eckhart Tolles uh, nueskræft. Ja. Uh, Men det at være i, til stede lige nu og bruge det øjeblik, du, du er i lige nu her. det kræver så en enorm forberedelse for dig for at simpelthen kunne sige, og når jeg er her, så skal jeg kun være et sted lige her. Det tror jeg at rigtig mange af jer skulle lære noget af. Mm. Alle iværksætter uagtet, hvad de laver. Det har været 100% til stede i de afgørende øjeblikke, ja. at der definerer dit liv og din forretning. Og jeg, jeg, nu har jeg talt med rigtig mange iværksættere efterhånden, og jeg tror, at der er mange, der kæmper med det her. Fordi så skal man betale regningerne, eller så skal man have med et møde, og man skal også nå hjem til, til familien, øh, der kommer den her investor, får vi solgt, virker det her. Så der er en masse ting, der hiver i, og det kan jeg godt forstå. De her mennesker, der evner, ligesom sige, enten forstyrre det der, eller... Lad det være i det afgørende øjeblik. Det er jo dem, der brænder igennem, vil du være enig i? Ja, det er jeg egentlig meget enig i. Ja. Øhm, og og, og, og der, der sker også det, når jeg lige snart har mit kamera op, så ser jeg ikke dem omkring mig. Og jeg, jeg er egentlig også øh, næsten ligeglad, hvordan folk de ser på mig, når jeg står med mit kamera, fordi det handler om at få det foran mig til at præstere bedst muligt. I stedet for bare tænke på, hvordan ser jeg ud? Hvordan... Ja, præcis. Ja. Øhm, så, så nogle gange så tænker jeg sådan, hold nu kæft, mand, de må tænke, jeg har en klaphat med, sådan jeg står og råber og sker. Ja. Men hvis, hvis, hvis det er det, der gør, at for eksempel et barn lige pludselig, som, som bare ikke vil smile, eller som er useriøs, vi har gået ned på det plan, og måske spille kloven, eller et eller andet, og det så skaber det moment, og den, det udtryk, jamen så er jeg faktisk ligeglad, når jeg står med mit kamera. Lige snart ligger mit kamera, så er jeg meget mere bevidst om, hvordan jeg er Så når du er på arbejde, så er det alt for øjeblikket, kan man sige. Ja. Ja, fordi det er jo lige præcis det, det splitsekund, du fanger. Ja. Der skal fortælle en enorm historie. Og, jamen, og, og, og så, vise et menneske, for eksempel. Ikke? Jo. Ja. Og så tror jeg, det kommer en kæmpe usikkerhed i, at jeg ved, at jeg sætter altid, jeg siger altid, det er min skyld, hvis jeg ikke har præsteret og få det billede, vi gerne vil have. Så, så uanset hvor introvært, eller det nu skulle være for et menneske, der står her foran mig, så bliver jeg simpelthen, jeg nægter. Jeg nægter simpelthen at stoppe for at jeg ved, at jeg har gjort alt i verden for at kan få det billede. Og så lykkes det stort set også altid. Nogle gange tager det bare længere tid. Ja. Andreas, du ville jo slet ikke være fotograf til at begynde med. Du var ude i uh, en der læge på et tidspunkt, ja. overvejer du. Du var også sådan ret tæt på, ikke? Jo, altså øh, helt, min min bedste far var øh, havde sin egen virksomhed i Struer, og øh, jeg vidste altså, at som bedste far jeg skulle være selvstændig. Og når man kommer fra Struer, så er det jo klart, så har du du var B.A.O. og så, så du vidste også, at du kunne blive ingeniør, men ellers så, så var de fag, man ligesom kunne spejle sig i sådan ret øh, de, de fleste sådan, fag, du, du vil se i den, i den type by, altså det var lærer. Og, og så havde jeg mødt en kioprakter, jeg havde selvfølgelig også været til læge og sådan noget, og jeg synes, det var, jeg synes altid, at kroppen har været interessant. Så uh, hele min gymnasietid uh, arbejder jeg hen imod, at uh, jeg ved, at jeg skal være læger eller kioprakter, og jeg ved, at jeg også skal være selvstændig med det. Det har jeg faktisk altid været bevidst om. Så selvstændigheden, det at blive selvstændig, det vidste du? Det vidste jeg Det var bare hvad? Ja, præcis. Ja. Så rejser jeg så til Norge efter gymnasiet, og har bare brug for at lægge alt, hvad det hedder, bøger og sådan noget til siden, og arbejder, og står en masse på snowboard der Og så begynder jeg egentlig, øh, så tilfældigvis, jeg ville faktisk have filmet derop, men det var alt for dyrt at købe det videokamera, jeg gerne ville have, så jeg købte et spejlreflekskamera, som også kunne filme. Og så begyndte jeg bare at fotografere, og kunne ret hurtigt mærke sådan, at det, var sgu, det var egentlig meget sjovt det her. Og øh, så lagde jeg det på Facebook, og, dengang der var der ikke Instagram, så det var Facebook. Og lige pludselig så er der folk, der begyndte at skrive til mig, om de kunne, når når jeg kom hjem til Danmark igen, om de kunne købe mig til at tage billeder til et bryllup eller et eller andet. Altså, og, og vi er enige, at du, du tager til Norge, fordi du er en lille smule skoletræt. Du skal ja. lige have noget. Du vil have at jeg et videokamera og lavet nogle seje, måske næsten YouTube-aktige video hvor ja. <løbler> du, ja. du snowboardede. Så... Men med tilfælde op med at købe et spejlreflekskammer, fordi det er billigere. Ja. Og finder så ud af, at du tydeligvis kan lave nogle film og tage nogle billeder, som folk ja. kan lide. Ja. Men det er du slet ikke klar over, at du vil være fotograf på det? Nej, det er simpelthen. nej. egentlig først da jeg kommer, kommer hjem fra Norge, begynder og kan mærke, at det her det, det er virkelig noget, jeg synes, der er fedt. Og så begynder jeg at undersøge, og så kan jeg jo se, at jamen, altså, man kan sende uddannelse til fotograf, og man kan leve af være fotograf, og en fotograf er ikke en, der er uddannet i altså, en fotobutik. Det er en, der er udlært ved en, ved en anden reklamefotograf, eller en anden slags fotograf. Øhm, så det er egentlig først, da, jeg sådan finder ud af, om det er egentlig noget, man kan. Det er noget, man kan leve af at være. Og så er jeg egentlig sådan, så kigger jeg mig egentlig ikke tilbage. Og så ved jeg, det er det, jeg vil. Og jeg vil, ved også, at øh, jeg skal være selvstændig. Det, jeg jo, ja, det, vidste, det vidste jeg det jo det vidste også. Jeg så. Stadigvæk. Og så vidste jeg jo så, at øh, jeg vil bare være den, være den bedste til det, jeg lavede. Og du jo virkelig også er blevet fantastisk jo, at du har jo skabt nogle, nogle fantastiske øjeblikker og, og store billeder, og der bliver hævet i der for højre og venstre. Nu, nu trækker jeg det lidt ud af dig. Din mm. en baggrund fornægter sig ikke. Det ser du også ind ved at mikrofonen, så jeg skal nok hive det lidt ud af ja, ja. Det. <laughs> Jeg har fået noget name-dropping ud af det ikke. Det skal ja. handle om det. Men, men du har fået skabt en succes, for at du tog lidt skoletræk til Norge og ville lave nogle film ja. øh, om, om at Snowboard, til at du lige pludselig blev inviteret til at, at tage billeder af bryllupper, osv. Og, og så videre, så videre, ja. til at skabe din egen virksomhed. international virksomhed. Ja. det lyder som om det hele, ikke det hele men meget handler om, den evne til at være til stede og det er den her at være balance af kontakt med sig selv og være til stede i øjeblikket det, det er din røde tråd igennem det hele ja, og det, og det er jo klart den, er, den, er, den, den var der jo ikke første dag altså, jeg, jeg kommer fra en familie hvor min mor hun øh, har været leder af daginstitutioner siden hun var 28 og leder af kvindekridscenter i dag og min, min fars skolelærer har altid vil undervise han har altid sagt det, at han skyld, hvis børnene ikke forstår, når han lærer matematik, så må han finde en ny måde det er da en lærer der kunne lære lidt af. Ja. Jamen altså, han, han helt fra starten af, han er altså altid en kasse med alt fra musikinstrumenter til alt muligt andet, som han kunne bruge i hans undervisning, hvis børnene ikke forstod det. Og det er jo klart, det her med mennesket har jeg, har jeg i hvert fald, altså, det med mennesker arbejde med mennesker, interesse med mennesker, er med derfra. Øh, men til at starte med, så troede jeg, at jeg skulle være hotshot modfotograf og det fandt jeg ud af undervejs, at det, det var mere noget andet, jeg brændte for. Altså, på en anden måde at arbejde med mennesker. Jeg synes også, det er fedt at lave, lave mode. Men det her med at kunne fortælle historier og være med til at videreformidle nogle, nogle historier, nogle mennesker og deres liv, det, det er det, jeg brænder for. Så når du siger, du troede, du ville modfotografer, modefotograf, fordi det var sådan lidt hot sikkert, at man finder ud af, at man kan noget her. Det er jo, der må være penge i det, og, ja, ja. og kendthed og sådan nogle ting, og så så du er ikke modefotograf. Hvilken type fotograf vil du så kalde dig? Hvad vil du betegne dig selv som? Jeg tror, jeg har skrevet på LinkedIn, at jeg er fotograf med fokus på autenticitet, nærvær og æstetik. Og det er sådan egentlig... Men ja, det lyder også meget flot. med. Ja, ja, det er rigtigt. Er ja, okay. Det er måske lidt flyvende for nogen at beskrive det på den måde, men, men altså, jeg laver også mode. Og, og, og den måde, jeg så bliver hyder på, det er folk, der gerne vil have min stil, og netop med det her med at prøve at trække noget for, historiefortælling med ind i mode. Så, så, så, så når jeg siger, at jeg ikke laver mode, så er det jo på den sådan, øh, stereotype måde, måske at se en, en modefotograf på, der har jeg måske en, en lidt anden måde, hvor jeg, jeg vil gerne have menneskelig fokus, for tøjet er sekundært. Og det, det, det klinger ikke altid lige, lige godt i ørne på, hvis man forklarer det til, til, til en til en kunde, som bare tænker, at mit tøj skal i fokus. Ja. Men, men det er jo lidt ligesom med LinkedIn. De historier, der gør sig godt, det er jo dem med noget fortælling, hvor, hvor salget er, er præcis øh, sekundært, men, men det kommer, ja. fordi vi, vi bliver interesseret i, at oh, der er noget med noget dybde, og det er det, jeg bare prøver at tage med ind i mine billeder. Øhm. Jeg tænker også, når du ser at det er et rigtig, rigtig godt modefotografi. lad os kalde det det, for mig så er det netop det der, hvor man, hvor man ser den menneske. Der, der, det er jo ikke bare tøjet, man ser. Det er ikke bare menneske. Man ser, man ser bare en, en stemning og, og, og en udstråling og et udtryk, hvor man tænker, hold da kæft. Ja. Og så får man jo den kobling til det tøj, de sommer der på, eller de solbriller, eller hvad det kan være. I stedet for, at det kun er brillerne, ja. eller kun er bukserne, ja. eller kun er mennesket. Hvor man ja. slet ikke lægger mærke til, hvad de er på. Men det er den her helhed. Jamen, og, og, og, altså billeder kan noget forskelligt, og skal kunne noget forskelligt, når du går ind på... Øh... Øh, på, på en hjemmeside for at købe noget tøj, så, så skal du se et billede af det tøj, hvordan den tøjet sidder. Så kan det godt være, at jeg som fotografer har en eller anden øh, idé om, at øh, jeg vil lave et eller andet ravne øh, billede, der kan fortælle det og det og det, det, men det får du som forbruger ikke noget af. Men den type billeder laver jeg så bare ikke, fordi det siger mig ikke noget. Men, men der er det jo det, det billede skal kunne. Men for at fange din opmærksomhed, for at fange dig fange ind i, og hvad er det for et brain, der laver de her solbriller? synes jeg, at det netop er vigtigt at skabe nogle billeder, som, som fanger din interesse, og som ikke bare bliver ligegyldige i et eller andet feed på Instagram eller TikTok, eller hvor du ellers øh, bliver eksponeret for dine billeder hen. Jo, der er også en forskel, hvor du går ind med en webshop, og der skal du gå se med dine bukser, og du skal se, hvor 17 forskellige vinkler jeg er, og alle mulige skal gå i farve. Det er det, vi vil se der. Der vil vi ikke falde på mosen over et fantastisk billede. Der vil vi sådan set ind og tage sig af de pæne forfra og bagfra, fordi dem, dem, dem ligger jeg i Det er det, de skal gøre. Ja. Der skal du vel ikke forstyrres af en masse anden æstetik, kan man sige, og personlighed. Der er, det jo, der er det kun det, det altså, handler om. Det, det er det, vi forventer. Men så er der de her forsider, nemlig. Øh, som du siger. Der Apropos forsider, så, øh, så er der jo et magasin, der også finder dig på et tidspunkt. Det er jo Euroman. Ja. De bliver jo rent glade for dig. Ja, altså man kan sige, at Euroman har en stor del i, øh, hvor jeg er nået i dag. Altså, øh, det var sådan, øh, eller det er sådan, det er sådan i dag også, at fotografuddannelsen tager fire et år, og det er en... Øh, det er, du går i lærer hos en, en mester, ligesom. det er en teknisk skoleuddannelse. Så du har en, en mester, du går i lærer med, og så går du på skole. Øhm, og efter to år var jeg så heldig, at øh, der var nogen inden for Euromain, der havde set noget af mit arbejde. Og øh, det havde de, fordi jeg havde været med som assistent hos en øh, fotograf, de brugte. Og øh, på det tidspunkt var det meget, inden at lave sådan nogle behandlet scenes videoer Og så så jeg, hvordan det normalt belagede, så sig, tænkte jeg, hvis jeg skal have deres opmærksomhed, så skal jeg lave det på en ny og federe måde. Og det gjorde jeg så. Så de spurgte mig, at jeg havde lyst til at komme ind til et møde omkring de her videoer. Men hvad jeg så ikke vidste var, at ham der ligesom var art director, og ham der ligesom var den øverste på, på hele billedsiden, også var blevet kaldt med til det møde, fordi de havde også lige set, hvad jeg havde lavet af billeder. Så da jeg kommer der ind, så siger de, at vi er helt vildt glade for den video, du har lavet. Vi vil nok gerne have noget mere af det. Men vi kan også se, at du er ret dygtig fotograf. Har du ikke lyst til at tage nogle billeder for os? Og der er jeg selv ved at falde fuldstændig ned af den der stol, fordi mit mål var bare, at jeg bare kunne få et billede i Euroman en gang, når jeg var færdig. Ja. Og der står jeg to et halvt år, to år inde i min uddannelse, og bliver spurgt, om jeg har lyst til at lave noget. Så derfor er jeg sådan, jeg vil lige se min kalender mere af tid. <laughs> det, det har jeg. Ja, det har jeg. Øhm, og den måde, det er ligesom, som de også sagde, jamen, vi ser et, et, et stort talent i dig, og vi vil gerne være det er der kan være med til at hjælpe dig frem. Du arbejder, du får først og fremmest nogle helt små opgaver. Gør du det godt, så får du større, og så videre hen. Og det var øh, til at starte med at tage til Odense til en eller anden øh, tøjbutik, som var selvfølgelig lidt fancy. Og igen, mit mål var at lave de fedeste billeder af den tøjbutik nogensinde, og gøre det på en måde, som ikke normalt var. Og det gav sådan ret hurtigt pote til, at jeg så kom videre og fik lov til at lave de her større fortællinger, og øhm, så kommer jeg hen til, at skal have min første forside, man, som jeg, føler at, jeg okay. føler, at det også var efterhånden, at jeg havde fotograferet for dem i et par år, og jeg fortæller, at Gud og være mand i, min, i, i mit netværk, at nu skal jeg lave de her forsider og tage ud og fotografere. Øhm, det er så, det skulle blive at være tre forskellige forsider på én gang, hvor Uffe Elbæk skulle være den ene, Mette Frederiksen og Inger Støjbær. Jeg tror, det er en uge, før bladet kommer ud, så snakker jeg så med art på Euroman. Han siger, Jo, øh, Andreas, vi øh, har valgt ikke at gå med de billeder, som fortsædte alligevel, fordi øh, vi tør ikke med det politiske. Fordi det er tre forskellige politikere, og vi er bange for, at det kan ramme os bagefter. Så du, du står endelig der, hvor jeg du siger. skal lade din første forside. Det, det, det er målet. Har taget billederne. Ja, og jeg har også tænkt bagefter, om, om det var en pæn måde at sige på, at, at stilmæssigt det, jeg fik lavet, ikke ramt. Ja. Jeg, jeg ved det ikke. Øhm, fordi jeg var også nået til et tidspunkt, hvor at jeg havde brug for også at vise, hvem jeg var. Til at starte med var, var det meget vigtigt for mig at have som kunde. Og de havde en stil dengang, som de rigtig gerne ville øh, fotografere i. Det gjorde så, at når den person de brugte rigtig meget på det tidspunkt, ikke kun, så spurgte de mig, og var, at jeg skulle skyde det, ligesom han ville skyde det. Og det gik jeg ud af, gjorde, men hver gang jeg er ude og fotografere, så lavede jeg det, som jeg følte 100% var mit billede. Og det var det billede, jeg så lagde på min hjemmeside. Det var stadig en opgave for Euroman. Det går, godt Euroman ikke valgte det, men det var det, jeg følte, der repræsenterede mig. Så undervejs fik jeg bygget de her så op, og lige så stille fik jeg lavet en konvertering af, og længere og længere væk fra den stil, som de gerne ville til min stil. Men det gjorde måske også, at vi begyndte at bevæge os lidt væk fra hinanden. Til gengæld gjorde det så, at Scandinavian Travel og magasinet ringede og spurgte, om jeg havde tid til at tage billeder af Mads Mikkelsen på min måde. Oplægget var ikke, at jeg skulle ligne noget andet. Ja. Oplægget var, at jeg skulle komme ud og lave det på min måde. Det føltes sig videre til, at der var et andet stort magasin i Danmark, der spurgte, om jeg ville komme og ligesom relancere hele deres brand på min stil. Og de ville bygge det op omkring mig. Så er forsiden på Your forsiden på Your Man har jeg ikke lavet. Selvom alle folk tror, jeg, jeg har lavet forsider på Euromain, så har jeg ikke én eneste forsider på Euromain. Øhm, men øh, på alle måder har det stadig betydet så ekstremt meget, for jeg har fået så mange fede oplevelser med det magasin, og skylder det en kæmpe tak. Og øh, jeg ved ikke, om de skylder mig en forside, men altså, det, det er... Det er en også... shout-out. <laughs> ja, præcis. Jeg kan nu godt leve uden den nu, heldigvis. Så ja, og, og, og hele vejen igennem, man kan sige... Det bygger mig op igennem mit brand, øh, fordi jeg er mit brand. Det er jeg selv, at det er mig. Og jo stærkere jeg kan gøre mit brand, jo større værdi har jeg, og jo højere en pris kan jeg jo tage. Det gør også, at jeg ikke kan ansætte fotografer under mig. For jeg kan ikke sende dem ud på en opgave og sige, når folk de siger, at vi vil gerne høre dig, jamen, så kan jeg ikke sende min assistent eller en, en underleverandør ud. Nej, det er jo lidt udfordring, når man når man er brandet, når man er kompetent, når man er den, som folk vil have. Øhm, fordi hvordan vækster man sådan en forretning? På et tidspunkt kan du kan jo kun stå et sted ad gangen, jo? Ja. Jamen, øh, min, min gode kammerat, som, som var, var ham, som var fotograf for Euroman, der, han sagde, at øh, der kommer et tidspunkt, hvor et nej bliver mere værd, end et ja. Nu havde de her, Jeg satte mig de her fem årsmål. Den dag Euroman, de kom og spurgte mig om jeg er begyndt at lave noget for dem, fordi vi vidste godt, det kunne jeg ikke gøre, imens jeg var i lærer. Så, så jeg stopper min elevtid der, og går så selvstændig Og der siger jeg så, at efter fem år vil jeg leve af, at folk de ringer og siger, at vi vil have dig og dit, dit take på at tage billeder. Og efter syv, eller efter ti år vil jeg gerne, at det er meget projektorienteret, altså større projekter, der ligesom kan være en større del, og kunstfotografiet skal være en større del, af det jeg skal leve af. Og den måde, jeg vækstede det på, den måde, jeg tror, man skal vækste sit brain på, det er netop ved at kan ting langsigtet på. Hvordan skaber jeg også et bæredygtigt brain? For det ene ting er at komme ud og få en masse visninger og få et stort job nu. Men undervejs skal du have et brain, der hele tiden støtter op omkring det her. Det er også det, de store kunstnere gør. De bliver ved med at tjene store penge, men til at starte med, så er de jo kommet ud og vist nogle steder. Og det var det, det gjorde for mig. For mig var det jo vigtigt at komme ud og bevise det var Euromain, så jeg sagde ja til alt. Og netop så det her med at sørge for at gøre det på min måde. Så var der andre jobs, hvor man kan sige, jamen det var ikke noget, jeg af til, Men de penge gav mig så mulighed for at lave mine egen projekter. Så jeg tog blandt andet til øh, en lille by nord for Aalborg, der hedder Vatum, og folk og fædder, nogen, der gik til vandgymnastik. Og dem havde jeg mødt, fordi min mormor var en del af det vandgymnastikhold. Øh, hun er desværre død et par måneder før. Men der kunne jeg godt tænke mig at lave en portrætserie af de her mennesker inde i svømmehallen, men på en sort baggrund, men hvor de lige kommer op af vandet, hvor man kun ser kroppen. Og det job, som jeg ikke så ville eksponere mig på, men som var rent pengejob, gav mig mulighed for at lave det job. Det job gjorde, at jeg kom i aftenshowet. Det gjorde, at jeg kom ud og se, som for mig, også den dag i dag, er et af de vigtigste øh, magasiner i forhold til, til foto. Jeg fik en kæmpe amerikansk kunde, og jeg har fået min, øh, en af mine bedste kunder i Danmark øh, på baggrund af de billeder. Så der kan man sige, ved at sige ja til noget der, gjorde så jeg kunne sige nej til noget senere, fordi jeg troede lade, og lavede det der 100% mig, som var et hjerteprojekt, men som samtidig også økonomisk har tænkt sig selv hjem mange gange siden, men over, over tid. Så der blev nejet mere værd? Der blev nejet så mere værd, fordi over tid, så vil hvis jeg så sagde ja til de der jobs, som, det er jo heller ikke altid de bedst betalte jobs, de der, det gjorde så måske, at det står i vejen for noget, det bedre betalte. Og på den måde, over tid, har jeg så kunne vækste mig og mit brand, og det handler jo om promovering, og det er især også blevet, altså, blevet et fokuspunkt for mig igen, hvor jeg bruger utrolig meget, meget tid og egentlig kræfter på at skabe et brand inde på LinkedIn, som jeg kan se. Altså mange folk, de tror, Instagram er det rigtige sted. Jeg har altid sagt, at ikke slås med der, hvor man skal slås med flest. Og det handler også om at blive aller, aller dygtigst med det, man laver. Fordi så slåser du over hmm. de næste bedste. Så, så er der ligesom, så vælger folk dig. Så ja. kan du ikke blive sat op imod andre. Og det, det, det vil jeg sige, det er måske et råd, man kan give videre til iværksættere I, I høj grad. Og det der, man navigerer, det der, fordi man skal jo tjene penge. Vi skal jo have, have mad på bordet, ja. som vi også talte om, når vi tændte, tændte mikrofonen. Så det her med at navigere sig, det her, det er en opgave, jeg har hjerteblod i, og det, den kan jeg måske ikke leve af, eller jeg kan ikke tjene så mange penge på den, men jeg vil gerne gøre det. Altså, nogle gange kommer man måske til at lave for mange korte som så mm. man har det godt med men kontoen skal jo også pleje. Så andre gange så bliver man så fokuseret på forretningen, at man ikke har sig selv med i opgaven. Ja. Og finde den der balance. Altså ja, der skal ro på økonomien, så jeg kan leve, fordi jeg tænker, det tager vel også noget fokus, hvis man, hvis man har uro i baglandet, så er vi tilbage til det her, som du, du startede med at sige, at være til stede i nuet og, og lige her, og hvordan man kan tage det her billede af Mads den på to minutter med sin mm. forberedelse, og kunne gå ind og bare være der, og så gøre det. Så hvordan balancerer man det her, hvor man skal have betalt regningerne, og samtidig skal man jo også blive ved med at udvikle sig som, som den, du er? Ja, altså det, det var jo helt sikkert nemmere dengang, hvor jeg ikke havde et barn på to og et halvt, og en anden... Altså, min, min hostos, øh, galleri, som hvor hun også er selvstændig. Og sådan, altså, det, det, der var nogle andre muligheder for at, at spise havgøen øh, til aftensmad, kan man sige. Og på den måde leve lidt mere billigt, fordi der ikke var de samme faste udgifter. Ja. Så, så det er jo klart, at dengang, der sprang jeg bare ud i det. Og der tænkte jeg, nu gør jeg det bare. Altså, fordi jeg skulle nok få penge til at slå til. Men jeg er jo også nødt til det, hvis jeg lader folk til at hyre mig til at lave den slags billeder og lave det først. Og den dag i dag, der har jeg jo vist, at jeg har ligesom et værd. Så når jeg laver det næste pro pro projekt, jamen, så går jeg ud og søger samarbejdspartnere, sponsorer eller lignende, om de vil være med på det her. Fordi jeg kan tale ind i den, altså det kunne være en virksomhed, ja. som siger, jamen, vi vil gerne være med på det her ConorMor-projekt, fordi vi står for de her værdier, som du har med i det her projekt. Så dit vædomprojekt projekt kunne i dag være et, hvor du faktisk fik sponsorer eller partner ind på? Og siger, ja. Ja. Som de ligesom siger, jamen, også fordi vi lever i en tid, hvor det netop er vigtigt, at vi tager stilling, og vi også viser, at vi som virksomhed tager stilling. Og ser også over for vores ansatte. Fordi de vil også gerne se, oh, jeg er en, altså, en ting er løn, en anden ting er jo også, at man er en virksomhed, man er stolt af at være i. Fordi sådan kan du fastholde. Altså, og, så så, så hvis, hvis de ligesom går ind i et projekt, som viser noget hjerteblået, jamen, det gør, at jeg kan lave det projekt. Jeg kan selvfølgelig ikke tjene de samme penge, som et kommercielt projekt, men det er heller ikke målet med det. Men målet er, at jeg ikke skal lave for mit vedkommende. behøver så også at sige ja til det der projekt, jeg selv altså, normalt ikke vil sige ja til. Hvad er det så det næste, vi kan se fra Andreas Hormann, eller fra Loura fra Galleriet, som, ja. som også vokser? Jamen, altså, det, det der for mig lige nu, altså, jeg står en, synes jeg selv, en ret interessant selv i et ret interessant sted, fordi jeg netop er sådan blevet ret bevidst om, hvad var det, der lykkedes, da jeg startede? Hvad var det, der skabte, at jeg kunne komme dertil, hvor jeg kom? Fordi jeg har haft en, en mere stille periode, end jeg har haft på noget tidspunkt, egentlig, de sidste mange mange år. Og så bliver usikkerheden sådan, okay, er jeg den ikke mere? Og sådan noget. Og sådan, jo, men jeg kan også se, at jeg ikke har gjort lige så meget opmærksom på mig selv. Corona, vi har fået et barn. Øhm, det gik sgu egentlig meget godt under alt det, faktisk. Øhm, så der var ikke samme behov. Jeg har ikke sagt ja til alle de der magasiner der, fordi men det havde jeg heller ikke behov for, fordi jeg tjente penge på det andet. Og jeg har heller ikke haft tid og overskud til at lave alle de her projekter. Så lige nu så er jeg i gang med, med endnu flere af mine egne projekter. Blandt andet øh, er jeg i gang med et projekt øh, omkring nogle, øh, nogle der vinterbader, som faktisk springer ud af netop det her med de her vandgymnaster, Fordi der var en øh, sag i Silkeborg, omkring, en, øh, der, var, der var ret mange sager, og der omhandlede øh, hele øh, kulturen Der var en mand, der blandt var frem at sige, at øh, han synes, man lige skal kunne tage og kigge sig selv i spejlet, inden man gik ned og vinterbadet Det kom ud af en kontekst. Øh, og, og han har bag sig sagt, at han mente, at det er sjovt og sådan noget. Og fred der er med det. Men, men det provokerede mig, var sådan, fordi der er ingen mennesker, der skal stille sig selv det spørgsmål. Jeg har mødt folk, der har stumi, og som ikke engang tørker udenfor døren med tøj på. Så at der bare bliver sagt det, det havde jeg bare sådan brug for at lave et modspil på. Så, så der er jeg gang med at lave, der har jeg lavet en række billeder af de her vinterbader i Silkeborg, som skal blive første del i rækken af flere billeder af vinterbader rundt omkring Danmark, som skal ende ud i et stort kunstværk. Og der er jeg så bevidst nok om, at jeg er nødt til at få nogle samarbejdspartnere på, netop for at kan realisere det her projekt i den høj kvalitet, som det skal realiseres i. Og de partnere, kunne det være virksomheder og organisationer? Det kunne nemlig være virksomheder. Ja, okay. Så vi, vi kan nok regne med at se det aftenshow igen, tænker jeg. Når... Jamen det kan godt være, det er, at aftenshowet, de, ja. er, er, ja, altså, det har allerede nu fået ekstrem. altså jeg prøver lige at lade min egen medieanalyse på det. Altså selv, altså, da jeg skrev det opslag med, at jeg vil lave de her billeder, det blev delt 1300 gange på Facebook. Det blev vist uh, 250.000 gange på LinkedIn. Og ekstremt mange gange også på Instagram. Så det, det er jo noget, der rører noget i folk. Og, og, så så det, det skal helt sikkert nok få en masse opmærksomhed. Øhm. Du er fotograf med, med noget på, på hjerte ja. og sind, kan man sige. Ikke? Og, og du, du stikker jo også næsten lidt frem. Du, kan bare, du, er, du er kendt, du kan leve godt af det, du gør, men alligevel så er der noget, der trækker. Du stikker næsten lidt frem. Du, vil, du har noget, kan stadigvæk. Ja. Æh, tænker du nogensinde over, om det kan påvirke den kommersielle del af din forretning? det, du har et behov for mm. at udtrykke eller prikke til. Nej, fordi det, det går egentlig godt i spænd med den type kunder, som jeg gerne vil have. Så altså, hvis der er nogen, der falder fra, så er det de rigtige, der falder fra? Ja, det kan man for, sige. Sig. Fordi, fordi jeg vil gerne arbejde med de virksomheder, som har noget på hjerte. Altså nogen, der, der hjælper folk. Øhm, og, og som gerne vil formidle ind i... Altså, der er også virksomheder, man tænker sådan, om det er måske ikke lige en til en, det du sidder og snakker om, de hjælper folk. Men... Men det kan være, at ved at se de her ting, de tænker, gud mand, kan vi få den her profil med ind? Kan vi virkelig komme til at gøre noget? Så kunne det være fedt. Og så er det jo klart, der skal selvfølgelig også være en, en vis del af troværdighed i det. Det er jo klart, for at kunden så også tror på det. Men, øhm, ja. Så, så ja, som sådan ikke... Altså, der, jeg går ikke ud og, og slår, øh, slår højt op omkring øh, alt muligt og skriver ting og sager, og det har jeg i princippet ikke noget behov for. Men, men, men jeg tror også, at man er som virksomhedsejer er man også på en eller anden måde er nødt til. Det ved jeg ikke, om man er nødt til. Men jeg tror det i hvert fald, det er fint nok at tænke over, at ting har en konsekvens. Og det er jeg det, da egentlig også godt klar over, at ting kan have en konsekvens. Ja, og du fanger jo et øjeblik et menneskens situation for evigt, kan man sige. Og, og, og et hvert billede har vel også en potentiel konsekvens. Jo. fordi når det først er taget, så er det jo taget. Kan man sige. Jo. Hvis det først er det ude, så er det ude. Og man kan sige, at er som Lett, når man ser hans fru syre, så tænker man, at det er noget, der er vigtigt for ham. Og det har jeg så hørt om mig, at det er det faktisk. Det der ja. meget tilfældige hår ikke så tilfældigt eller alligevel, det ved jeg så ikke, om jeg har noget på sig. Nej, men, men det handler altså det handler nok også om hvilken slags billeder, og hvordan vi skal bruge det. Fordi for eksempel, da, nu har jeg taget billeder af Jørgen lidt et par gange, at jeg vil gerne skabe liv i mine billeder. Jeg ønsker ikke, at mine billeder bliver stive, de må ikke blive for låst. Så derfor arbejder jeg også meget med bevægelse. Så hvis der ligesom er bevægelse i håret, fordi der er bevægelse omkring i billedet, så tænker man ikke, at håret sidder ikke perfekt. Nej, selvfølgelig gør det ikke det, fordi du er lige på vej ja. i en eller anden bevægelse. Men hvis du sidder helt stift og skal have et eller andet billede på et studie, som skal være knivskar, fordi du vil bruge det, så er det jo klart, at du tænker, Gud, hvorfor har han ikke lige sat håret ordentligt? Altså, men, men Jørgen Lesshård skal jo være Jørgen Lishor, være liv, ikke? så det skal, skal jo så sådan noget. Det er det, jeg mener, så det skal også, at det skal jo leve op til folks forventninger, om, om hans forsøg tænker jeg. Nu har du så stået med ham, det er jeg jo ikke. Øh, men ja, men der nu skal er lige... du heller ikke udlevere men... Nej, men det, det er... Altså... Øh, jamen, jamen, der, er, der er også en sjov en e til det med Jørgen Let, fordi at øh, vi, vi ender med... Eller vi sidder og spiser smørbrød i to timer først, sammen med journalistene. Og det, det er også en ting, og noget jeg altid gør, når jeg overhovedet har mulighed. Det er, at hvis interview ligger sammen med den, samtidig med, at vi skal tage billeder, så sætter man altid sammen med øh, journalisten. Og ikke, ikke gå ind og ødelægge hendes arbejde. Øhm, bare, lytter med, og bare lytter med. Lytter med, fordi ja, ja. så den person, som ligesom er der, får en relation til mig, bliver tryg ved, at jeg ligesom sidder der. Plus, at jeg kan tale med på nogle af de ting, vi kan, vi kan føre en samtale videre, som igen er dybere, end hvis jeg bare kom og sagde, at det skulle da spændende nok, at du lige med i den her film. Øh, ja, det ja. ville kunne alle andre også, i stedet for det, der ligesom er blevet talt om. Og så med Jørgen, han fandt sig ret hurtigt ud af, fordi jeg har aldrig været god til at læse. Altså, det er aldrig... Jeg har haft svært ved at blive fanget af at læse. Jeg var også dårlig til at stave og sådan noget. Men Jørgens bøger har på en eller anden måde fanget mig, så jeg kendte Jørgens liv, og det fandt han ret hurtigt ud af, og det kunne han også godt lide at godt kende til ham. Ja, så vi bondede sådan ret godt og ret hurtigt. Og øhm, det gør så, at jeg kan skabe, synes jeg, stadig et af de mest ikoniske billeder af Jørgen, hvor han øhm, står og griner og smiler lige ind i kameraet, fordi han garanteret siger en dårlig, just joke for strå af og et eller andet. Fuldstændig ligegyldigt, men, men, men det er sjovt i, i den her scene. Og der er flere uafhængige af hinanden, der har brugt det samme udtryk. Han ser helt en medmenneskelig ud. Ja. Og det kommer jo selvfølgelig af, at der er nogen, der har haft et andet syn. Men det kommer, der er så meget umiddelbarhed i det, at det, du kigger på, og det, du bliver fanget af, det er øjnene, det er smilet, det er øjeblikket. Så kan det godt at være, at håret strider lidt, eller et eller andet, men det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi det skaber endnu mere liv, og det skaber nemlig noget mere menneskelighed over det. I stedet for, at jeg bare har sat ham. Fordi når du tager billeder af kendte, så kan du næsten ikke tage et dårligt billede af for eksempel sådan en som Jørgen eller Mads. Fordi du har en relation, du bliver fanget ind i det, så du, du spejler alt muligt ind, og du synes, ej, hvor er det spændende. Men hvis du nu fanger det der element, fordi jeg vil aldrig tage til takke med bare at have et billede af dem der, fordi det ville være fuldstændig ligegyldigt for mig. Men at fange det der, som er hjørnet, altså det, det er stadig sådan noget, der bliver ekstremt Og så er det jo et ikonisk billede, jo, ja. som ligger rigtig mange steder. Øh... Andreas, der er mere, du, du har et andet projekt uh, på gang, eller på vej også. Ja, yeah, men nu sidder vi her en podcast, og uh, ligesom, uh, der hopper jeg jo lige med på moden. Fordi um, da vi, uh, Louise og jeg, fik vores uh, datter Karen her for to og et halvt år siden, så stod folk i kø med at komme med uh, god råd, som vi kan bede om. <laughs> um, og uh, det fik mig egentlig til at, sådan at grine lidt over, at uh, der er mange, mange tidspunkter i, i livet, hvor... Uh, hvor folk har stået klar. Men der, der har været sådan nogle nedfaldspunkter, som studenter og konfirmationer og sådan noget. Og så tænkte jeg, det er også sådan, en, jeg ved ikke, det er en dansk sport at stå. Altså det her med at altid komme med et godt råd, der kan bede om. Og der tænkte jeg så, jamen, det skulle egentlig være meget sjovt at lave som projekt, og samle op af alle mulige gode råd, som du ikke selv har bedt om. Så jeg rækket ud til min gode kammerat, Jacob Lindeberg, som har i Fruit Production. Øhm, vi gamle gymnasiekammerater. Og så snakkede vi omkring det her, han synes også, det lød pisse godt, og så udviklede vi ligesom det. Og øh, det er vi er i gang med nu, og det kommer til at ende ud i en stor, fed coffee table book, på et tidspunkt, når vi har samlet alle de her gode råd, som I ikke selv har bedt om, øh, fra, øh, fra primært kendte, men der kommer også øh, fiskerkonen fra Typeron og øh, Morten Mennå fra Hans Madbar, som øh, programmerer sig selv som øh, verdensmesteren i gode råd, som du ikke selv har bedt om. Og så skal det være en eller anden form for slags livslexikon, som du måske får brug for, og måske ikke får brug for. Og så producerer vi så, fordi der, der skal have lov til at komme noget løbende. Så øh, interviewsne øh, bliver selvfølgelig lavet som podcast, som man kan følge. Selvfølgelig også. Ja, det, det, det lyder som den oplagte øh, både julegaver og adensgaver, øh, ikke mindst mandlgaver, kan man sige. Det, ja, det, det må det. være sådan en der. Den det er, der, er i der, fald, der. håbet og tanken. Ja. at det kan blive det. Det lyder faktisk rigtig sjovt. Jamen, jeg tror også, det bliver rigtig ja. sjovt, og, og, det, og det fede er, at folk de griner lige snart, man forklarer om det, og det har heller ikke været... Øh, vi har nogle, øh, nogle ret store personligheder, der har sagt ja til, gerne vil være med, og de, de fanger det og griner af det, og, kommer, og så bliver de alvorlige til. Ja. jeg har faktisk det her råd. De fleste har jo både prøvet at give og få ja, nemlig. de her råd, øh, man ikke havde der en bruge for at spørge om, ikke? Ja, nemlig. Ja. <laughs> Så det, det, det bliver sjovt, og det bliver fedt at komme afsted med en gammel, god øh, gymnasiekammerat. Også. Altså, det bliver også en rejse i sig selv. Superprojekt. Ja. Hvornår regner jeg med... Uh, Jamen, øh, nu begynder vi med de første opsægelser lige her, om i slutningen af måneden har vi de første par større. Og det er podcastene? Det er podcastene, ja. ja. Og bogen kommer? Jamen, bogen kommer jo, når... Nå, jeg har nok ja. Nu lavede jeg en bog om ty, der to og tre, et år, før jeg var tilfreds. Altså, så så jeg, har, jeg har svært ved at sige, men øh, altså forhåbentlig halvandet år, så har vi på plads. Det, det tager jo tid. Det, det skal også være en vis mængde af god råd, for det har en substans. Man kan ikke bare lave søden, vel? Altså, det, kan skal være meget. Jeg siger nej, for <laughs> det kan det kommer til at stoppe <laughs> det, det rammer syden. det af. Men, øh, ja. Andreas, det, det glæder mig. Det er mig både til at høre podcasten. Den kommer jo antageligvis ud der, hvor man i foran hører podcast, så det er bare... Og den kommer til at hedde uh, råd, du ikke er ben om. Ja, god råd, du ikke sælger ben om. Så det er bare med at holde øje ja. uh, på din foretrående platform. Jeg skal i hvert fald lytte til den, det er helt sikkert. Ja, Og jeg er også klar til, til bogen. Der. Jeg, jeg har et par stykker, jeg godt kunne finde på at give den, sådan, ja. som, en, uh, som en lille, lille kærlig hensynning. Ja. Uh, <laughs> fantastisk. Andreas Havmann, fantastisk fotograf, uh, livsnyder, klogt menneske. Uh, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorien. Det har været en kæmpe fornøjelse at være med, og jeg, jeg håber, at der er kommet brugbare ting til ikke kun fotografer, men også nogle andre erhverv, som de kan tage med videre af deres iværksætterrejse. Det er helt sikre, hvordan det? Tak skal du have. Det var historien om Andreas Hormand. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så har ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed og din rejse, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes Hej.